Godmorgen og velkommen til ugens sidste handelsdag. I dagens udsendelse skal vi forbi en børsveteran, der har et noget pessimistisk syn på markederne. Vi skal også høre om en porteføljeforvalter i Millionærklubben, der lå på lur til at udnytte det voldsomme kursvalg herhjemme, der løb med opmærksomheden i gårdsdagens handel. Men vi starter med en historie fra USA, hvor aktierne har opnået en stor milepæl. Du lytter til Year Invest Mit navn er Laura Bitte Rossov. Amerikanske aktier har krydset en magisk grænse. I torsdagens handel passerede det store toneangivende aktieindeks S&P 500 5.000 indekspoing for første gang nogensinde. Udviklingen er så vild, at sampensionsaktiechef Philip Jagt har lyst til at mane til forsigtighed. Men hans kendskab til markederne siger ham også, at udviklingen kan fortsætte længere end de fleste tror. Alene i år er indekset gået frem med mere end 5%, mens stigningen det seneste år lyder på mere end 20%. Og spoler man tiden fem år tilbage, så har det store indeks i den periode leveret et afkast på over 80 procent. Philip Jacks erfaringer fortæller ham, at når markedet er så ubekymret, som han i øjeblikket opfatter det er, så skal der ikke meget til, at balancen tipper den anden vej. Det lader ikke til, at indekset til at stoppe. Markedet nærmest driver sig selv højere, så længe den amerikanske centralbank ikke slår det i hovedet med at korrigere rentemarkedets ret optimistiske prisning eller vækstdata skuffer, siger han. Udover indekset er trukket op af de såkaldte Magnificent Seven, der dækker over blandt andet Apple, Microsoft og Nvidia, har også Disney og Ralph Lauren været med til at hive indekset i den positive retning. Siden oktober er de to aktier steget mellem 40 og 50 procent. Så skal vi til en anden historie, hvor afsenderen er knap så positiv. Børsveteranen og markedsanalytikeren Gary Schilling advarer nemlig om, at amerikanske aktier kan stå over for en brutal nedtur. Han ser for sig, at S&P 500-indekset kan stå over for et fald på 30 procent, og et sådan fald vil bringe aktieindekset ned på det laveste niveau i tre år. Han forudsiger også en recession i USA, ligesom han stiller spørgsmålstegn ved begejstringen for bitcoin og kunstig intelligens, som han mener er overdrevet. Det er et interview med mediet Business Insider, at Schelling sætter ord på sit syn på markedet, som han mener er domineret af et fortal af tech-giganter og at situationen minder om tidligere bobler. Desuden sammenligner han vores tids fokus på Magnificent 7 med Nifty 50 aktierne fra 70'erne, som endte med at tabe værdi. Trods Jellings gentagende advarsler har både markedet og økonomien fortsat med at præstere stærkt. Aktien skal falde lidt mere, og så skal der købes op big time. som lød det torsdag fra aktieanalytiker og porteføljeforvalter i millionærklubben Lars Svensson, efter Mærsk havde præsenteret regnskabet for 2023. Om Lars fik købt op i redderiselskabet, melder historien indtil videre ikke om. Til gengæld faldt aktien ikke bare lidt, men meget. Både Mærks A- og b aktie endte torsdagens handel i et fald på omkring 15 procent. Investorerne dumplede aktierne efter selskabets regnskab, der blandt andet bød på markant tilbagegang sammenlignet med året for inden. Resultatet endte på knap 27 milliarder kroner mod svimlende 202 milliarder kroner i 2022. For Saxo Banks investeringsstrateg Oskar Barner Bernhardsen var der heller ikke rosende ord til Ræderigigantens friske regnskab. Faktisk kunne han ikke se noget positivt i de fremlagte tal, og ifølge strategen var det da også helt forståeligt, at aktien blev straffet. Præcis hvordan MERS kom ud af det forgangne år, kan du læse mere om på eurainvestor.dk. Det blev ordene for nu. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.